mtazamaji wa Esta TV karibu sana katika chaneli yetu ambayo tunaweza kukujuza historia mbalimbali kuhusiana na wasanii viongozi lakini pia na watu mbalimbali ambao tunaweza kukuletea historia zao lakini katika siku hii leo kujua historia kamili ya uh, Mkali Wenu ambaye yeye ameweza kujikita katika komedian lakini mbali na comedian Mkali Wenu uh, ana vitu mbalimbali nje ya comedian lakini pia unaweza kujua kwamba Mkali Wenu ni mwandaaji mzuri kabisa wa nyimbo ameweza kuandikewa wasanii mbalimbali lakini pia ana kipaji cha kuimba ana hobby mbalimbali vitu ambavyo anavipenda tuweza kujua historia yake asili yake familia yake na mahusiano janamke mke na watoto na vitu kadha wa kadha yote haya ni ndani ya Esther TV tumsikilize mkali wenu akiweza kuelezea historia yake kamili What's up, you know about um, original sufokia um, aka aka mkalieno comedian ensemble kidi wote Tanzania sikizwa ndio tutaona na bi mkuu ma nickname ambao anatumia ni mkalieno mkalieno ndio bina mara kitendo sana mkalieno ndio pataje unajua um, vazi bina vile bina linakupresent hiyo ukiitwa masumbuko au mateso basi maisha yako tatakuwa mateso na masumbuko mpaka ukufa kwa ulizaliwa uliofumaniwaka piga au ukafa ukamfuka tena ukachoma moto ukababuka ukaumbwa tena ya ni masubuuko mpaka mwisho lakini bila ndana na unachofanya walishaji wengi ni wakali sana lakini ngkasema okay wakali ni wengi basi mimi katika wakali wengi acha ni amkale wao ba mjini ambao analipenda sana watu wanongowi kufanya kiji la langu limekaa mkalieni fresh final afanya kibindi na mkalieno so mkalieni be my nickname dali love man m kwetu kiaasili na kisa la sizani sizani na kwa sababu kwetu sasa kuna tabu moja ambaye anafanya sana nikichunguza hakuna ndio babangu sagombara mamaangu wao sio mwanangu ni mmoja wetu wa familia msio sikuna wanapenda kusoma soma huko wanapenda kazi serikali mafundi mafundo mafundi magari mwaningine madaktari manesi lakini sanaa ya kuchotua nafanya ni mimi mtoto wangu nafada kwa mimi mwa lagu wewe na kwanini Kwa hiyo kwaweza kuna mtunganyi yote anayefanya sanaa Mimi kwa familia yetu kwa baba angu wili, tuko wili. Na kwa mimi wa kwanza wa familia wangu, lakini kwa mama sisi tuko watano, tuko watano. Kwa kwanza watatu mimi, wa zangu. So hiyo kwa jumla sisi tuko familia mmenianza um, darasa la kwanza 2022 nikamwenda darasa saba 2028 nikilingia fungu sekondari na, na, na mshukuru Mungu 2009 mpaka 2022 mweza form 4 nilipata 1 na 7 na na nakumbuka 1 um, na 7 um, kabisa maisha ya yangu kufanikia kuendelea mliki mneni nikaji msasa kwa nyamama basi 1905 na 1906 sana sana na, sana sana. na, na, na, sana. na kusoma so sana kama ananipa niko kwa hiyo kwa kweli sina nafanya na anayokuwa lakini akatuja kijana mmoja ambaye kwa fundo mkuu na muigizaji mzuri huyo akipanda kuigiza za nasraia kwa watu kwa kwa vizuri kumshida yule jamaa Madi na na na chekwa hivyo hivyo na naye akabebu action nikaanza kumza kukweli kwa hisia zao akaongea naye bwana. Ampii ninakupenda sana, wewe ni a <laughs> mimi ndio mmoja fanya sanaa kwa tunafanya jazz mbaya leo. Mzigo ndio namba i au shako na namba i. Basii ndio sababu mimi kwa mapenzi ni sababu ingia kwenye sanaa. Kwa hiyo wakati nafanya sanaa siachi kwa cha asili lazima nifanye mapenzi. Nafanya sanaa na kufanya mapenzi kwa sababu ndio niliingiza kwenye sanaa. Um, Bali na comedy team yangu naweza kuifanya ni, ni mimi naweza ku, ku, ku, kushuti, naweza kuedit, ku naweza kudirect naweza kuandika. Ndio hiyo vitu naweza. Naweza ku-direct mtu ni mzuri sana nimejifunza kuna kumweleza mtu kumuelekeza mtu kufanya kitu kupata mambo ya kucheza naweza kuandika naweza kushuti naweza pia kuedit hiyo ndio tamuona hiyo pia kwa atamu move ki kweli sijawahi kabisa kwa kuchana na maofuo mungu tunamshikumu kwa hata siku moja zangu na sikomoa na sikilacha za natamani kubwa au tamsilia ambacho my hobby my fun yeah, napenda sana kuimba natenda sana kuimba ngumi najua ile so my hobby ngumi pia najua so my hobby kwa ukisema ngumu yako nitakuja kufa mapema kwa sababu kuna mchezo mbaya kama ngumi lakina na mwenza lakini ni seven au biki ziki lakini tamsho la venda msiki na mnen mbasa na mnen mbasa sana sana kile cha ndia sana nyingi sana mboki na dai na siki na mboso na kida minivan na kida kayumba na nasitudia sana nyingi sana wengi Ah, mpango kwa sana mingi mpango mingi lakini mpango wangu kwa surprise na kwa sana surprise na, na surprise kwa mpango mingi lakini mpangoote kama endelevo tuzo sana ango, ni tuzo na 6 2016 17 nilipata gere kwa mitandao tuzo gana, lakine, kwa mingi, tuzo gani sikumbuki vizuri kwa tuzo, tuzo inaanisha company kwa tuzo za kupewa tuzo ya dio akakupa ene coverage ndio bora ni pale ambako unafanya kitu unayopenda unapata maendeleo kutokana na, na kitu ambacho unakifanya. Huo ndio ugoro wangu. Ugoro kwenye kitu kwa kwenye tuzo kwa tuzo ni nzuri of course zinazokupa motivation zinakupa mtu tuzo tuzo ninazo zikumbuka ni mbili ambazo naziangalia hapo na nazoona mbele nyumbani kwao familia yangu nashukuru Mungu analiele vizuri vizuri sana na mke mmoja lakini anatamani wake ata zangu kwa kufanya sehemu ya maisha kama narudia kama yake namke mmoja nafikiri mkoa ongeza wawili atakuwa tatu mkoani wa tena sita mkoja wa tatu kwa hiyo kama wake 10 hivyo alipoendana ndio alizoa ata na fahamu analis kumsi kwa kwa kwa na hii ndio historia ya mkali wenu mbaye ni comedian anayepatikana hapa nchini Tanzania ni mtanzania halisi na, na pia ameweza kutuelezea historia yake kwa kina lakini jina langu naitwa Putin asafieli kutoka STTV. kaza tu wanangu amenini wanangu bwana nimekuja maskane leo pagara kigugu nimekutana na wanangu nimekuja kuona bwana wanangu ulitoka nilitoka baba nimetusua shanga zimepua mimi nimetusua baba maisha nimetusua aya wanangu moja mbaga nikuona na hasa kitambo na sasa sana wangu nimetuzua